«Слухайте, Гершко, скільки ксьонс дає вам за факторне?» «Що дав, нічого не дав. Він наперед нічого не дає». Невже ж подумав Бронко, така гіперпродукція попівен, що ксьонзи не гребують навіть такими сватами, як Гершко? Так їхали вони мовчки з півгодини, коли Гершко таки не втерпів і знову запитав. «А може пан доктор?» Бронкові полистило, що Гершко запідозрив у ньому доктора, а разом з тим якось соромно стало за це мізерне самолюбство. Зрештою Гершко, напевно, і сам не вірив, що везе доктора. «Якби я був доктором Гершку, то панна Ольга Річинська давно була б уже докторовою». «Нічого, Бронко Завадка наперекір усім темним силам таки візьме Ольгу в жони», і без додатку «др». ж, можна сподіватись. Якраз віддадуть йому добровільну Ольгу ті чорні круки. А може і віддадуть, коли прив'яне, наче оспіла сливка, і ніхто з паничів не полакомиться на панну безпреданого. Візьму і прив'яло. Угурно опирається бронко злій логіці розсудку. Але так і буде моєю. Але стривай, з якої рації, чого ради має він віддавати на поталу часові такий скарб, як молодість свого кохання. Якраз в пору роздиму. Ану, перестав пластинку, скомандував Бронко своєму серцю, і воно цим разом послухалось його. Справді, час був найменше пригожий для ряричних марень. В організації після приїзду Зеленого в наше заверувала робота. Вийшов у світ перший номер пробоєвої нелегальної газети Воля і вже партіями направився відповідними каналами по всій Галицькій та Волинській землі. Друкувались резолюції 7-го конгресу Комінтерну з уривками деяких промов. Розпочатий у Центральній Польщі селянський десятиденний страйк пройшов на покутті вдало, понад усякі сподівання. Мало що, не в кожному селі, де більші масштаби, де менші, селяни відмовлялись сплатити податки за перший квартал. В багатьох випадках громадою проганали екзекуторів не без того, щоб і тоді не потурбувати їх. Не виходили на шарварки. Влаштовували домашні арешти вітам, тобто тримали їх під вартою на час страйку були випадки організації масової самооборони села проти інтервенції поліції. В кількох селах страйкарі окупували поміщицькі садиби. Характерним для того часу було те, що уряд вирішив вести комбіновану тактику. В деякі села виселав уланські каральні загони, а в декотрі – впливових діячів, здебільшого послів Ундо, яким староста дав доручення – опам'ятати підбурене комуністичними витворцями, але в основі лояльне до польського уряду русинське населення. І за всяку ціну переконати хлопів, що для власного добра вони повинні занехаяти на майбутнє спроби непослуху державі, бо інакше панство буде змушене, чого дало докази, вжити більш радикальних заходів для наведення публічного спокою. У Вишню з цією місією вибрався відомий адвокат на Нашінщині, посол Ундо Володимир Осадчук. Це й була одна з причин, чому Бронко свій приїзд у Вишню запланував саме на ту, а не на іншу неділю. Ішлося про таку благеньку річ, як те, щоб на зборах, які проводитиме посол Осадчук, були прийняті не його резолюції, а ті, що їх заготовить Бронко. З пана меценаса вистачить і того, що він збере народ і виголосить промову до нього. Дивним збігом обставин нашівському окружкомові стало у пригоді і захворювання завадки батька. З того моменту, коли мнимий агент фірмі Фелікс натякнув Йосифові завадці, що його колінам придалися б електрична грілка, старий, слухайте ви мене, відчув що йому треба лікуватись. До тієї пори вважав свої недомагання хвилевими. Та хоч ті хвилини тяглися надто довго і надто часто повторялись, Йосиф не спокушався на ліки. Був переконаний, що вистачить один-два рази взяти їм верх над своїм тілом, і вже людина попаде у залежність від них, якої їй не спекатись до самої смерті. Коли вже чоловік який тебе вперше в житті бачить, каже, що тобі придалися б грілки, то значить, щось пищить у траві, як каже поляк. Хтось порадив Йосифові прикладати до болючих суглобів гаряче болото з вишнянського прала. Старий розчулився до сльозини в оці, коли на перший несміливий натяк синок виявив свою готовність систематично доставляти батькові лікувального болота щодо дійного вишнянського прала. Бронко замовив у бляхаря два допрасовані до свого рюкзака бідони, і оце вибрався тієї провесняної неділі у вишню. Проте, що бідони мали подвійні дна, старий заватка не мав ніколи дізнатись. Виміна брудної білизни молодого загайчика начисто – Уповноважувала Бронка до відвідин у домі старих загайчиків. Подумав, що буде непогано, коли Гершкові стане відомо, що саме привело його у вишню. В'їхали в село. «Притримайте коні, я зійду тут», – сказав Бронко, коли порівнялися з першими вишнянськими хатами. Гершко заметушився. «Що значить тут?» «До центру села буде ще, може, з кілометр». Пощо що ж, вельмешановний, пан, будуть місити болото?» «А може, пан, кремпуються їхати поруч з євреєм, то хай пан пересяде на задню фіру?» «Не говоріть дурниць, Гершку!» – прикрикнув на нього Бронко, «аби приховати своє співчуття до бідолахи. Я такий самий вельможний пан, як і ви. Приїхав я у Вишню по Вишнянське болото. Кажуть, що ніби помагає на ревматизм, а в мого тата болять коліна». Чому не помагає? Як чоловік вірить, то вже і поміч, прошу пана. А ще як люди кажуть, що допомагає, то напевно так. Не встиг Бронко перейти дороги, коли Гершко знову спинився біля нього. Завтра о п'ятій рано я потребую вирушати села. Якби пан сьогодні ввечері спізнили поцьонг або не мали інших коней, може від Ксьонза, то я готовий». Я зрихтував би гарний зіц. Дякую, Гершку. Буду мати на увазі. Бувайте здорові. Моє ушанування, шановному панові. Молодий заватка вперше на подвір'ї садиби загайчиків у таку провесняну голу пору. Бував тут не раз, але завжди влітку росухата, дрібнолиста груша кидала таку густу тінь довкола себе, що в її орбіті і трава не росла. Тепер дерево постало перед Бронком у новій, чисто графічній красі. Симетричне розташування лінії темнокоричневої крони на тлі лазорового неба викликає подив своєю технічною досконалістю, якщо слово «технічний» не ображає творчого генія природи. Батьків Олекси Бронко застав дома. Мати ледве відповіла на привітання. Півгубою попросила сісти, а сама, не рухаючись з місця біля вікна, не міняючи пози, дивилась на вулицю. Оживилась трохи на виду, побачивши поношені сорочки сина. Чи має зараз подати чисту білизну, чи, може, пізніше? Ні, краще вже, щоб йому Бронкові не повертатись вдруге сюди. Після історії з Річинським у Калиниці Олексієва мама не злюбила Бронка, не приховуючи своєї нехоті до того, хто розволочив і навчив пустому її сина. Як подалась від минулого літа ця жінка. Пропали її колишні великі світляні з переливними білками очі, і лице відразу набрало чужого старечого виразу. Делікатна шкіра поміж повік одрябліла і зморшки нависли на очі, залишивши тільки шпарки для зіниць. Загайчика нехто є сучасною модою, що дозволяє заміжнім жінкам, на рівні з дівчатами, носити кольорові хустини, і запинає голову по-старосвітському – переміткою. Подовгасте чорнобриве обличчя, облямоване білим полем перемітки, нагадує бронкові рисунки жіночих голів княжої доби. А може би, здала що перекусити здоровий чоловік? каже Василь до жінки, а очима просить Бронка, щоб був вибачливий до бабських манорій. Неохоче, навмисним повільним рухом подає вона обід чоловікові і гостеві. Приладила чисту білизну для сина, а сама замість припрошувати та доливати. Виходить з хати, аби лебо не бачити перед собою зненавидженого обличчя. Бронко так і добре проталіпався на Гершковій тарадайці. Ще перед дворітьми здавалося йому, що вовка з'їв би, але тепер апетит зник. Крім того, треба було скористатись з відсутності жінки в хаті і витягти з бідонів кілька десятків примірників волі. «Привіз я вам загайчику трохи й бібули. «Сховайте де скоренько, аби біди не було!» «Ви мені будете казати, перепрошаю, що я так до вас, а того штудерно з тим дном, і не пізнати, скажу вам, бігме, ні! Я зараз заховаю, лише найоком кину, зараз!» «Суддями будемо ми! За суди і арешти! У, то добре! Організуйте страйкові комітети!» а то ще ліпше, на радянській Україні. А такого нам найбільше треба знати. Вже-вже не дивіться так на мене. Поки що, гадіт, запхаю цей чобіт та притолочу смердючою онучею, а завтра, ого, піде поміж люди. Я лише хочу вам сказати, Загайчику, що тепер поліція в'ється, як посолена. Ви мені будете казати... «Ага, Загайчику, я хотів ще вас спитати, як ви тут минулої суботи пана старосту вітали?» «Вам уже розповіли?» «Та то було так, чи чуєте? Закінчили ми страйк, і що тут таїти? Чекаємо на з дня на день. Лише що зафуркотить на гостинці, щось зарябіє на горизонті, а нам уже здається, що це улани їдуть до нас у гості». Правду сказати, ми таки той. Трохи приготувались на всяк випадок, коли б довелось зустрічати милих гостей. Але самі розумієте, краще було б без них. Аж тут пішла по селу Чутка, що сам староста їде у вишню. Ми думали собі, що то він до нас, мужиків, у гості. А то де, чуйте, приїхав він до нашої пані на полювання на качки». Чи знаєте, що тих пару днів, як лише прилітають качки, то ще можна полювати на них, ніби доки не пічнуть парувати? Я на мисливстві пас, та я й тому пояснюю, а ви знаєте, що як полювання, то у дворі бай, бал, двір двором, а люди постановили, чи чуєте, влаштувати бай панові старості від себе». Досить того, що староста в'їхав у ставки, а вам не треба казати, бо самі добре знаєте, що як староста приїжджає, то всі головачі села – солтиск, сьон, спостерунок, хтось з двора, директор школи – виїжджають за село напроти високого гостя. Ото староста виїжджає з парадою в село, а тут на кожній деревині, на кожній вербі повіває червона бинда». Не буду вам говорити, як зрадів староста. Дивір зараз наказав форналями з диради та таба. Деревина ще крихка, бо ще соки не розгулялись у ній. Лізти на неї небезпечно, а червоні бинди на самих чубках дерев. Тривало ото полювання на бинди щось до полудня, доки не оголили всіх дерев. Староста не показував носа з панського палацу. Коли закінчилась акція, вирушило панство з псами достави. Доїжджають до шуварів, і що то за диво? Весь очеред зацвів, і то на червоно. Якась невидима рука, чи чуєте? Позакосичувала весь очеред, та то чуєте у воді, а вода крижена. А які взагалі настрої серед народу після страйку? Що я вам скажу, завадко? Тепер уже такої закрутилось, що хіба дідич, поліцай, піп, кулак, вчитель, мазур? І то не кожний, не з народом. Але щодо тих ставків переказували хлопці, що староста так собі взяв до серця той бай, що, якби не понюхав чогось із пляшечки, що її носить усе з собою, то міг би з ним авз бути? «Ви собі не гадайте, що то жарти. Почалися доходження хто, що, як, коли. Чи, чуєте, вийшло, що червону хустину на оці бинди офірувала одна стара баба?» Бабо питає її постерунковий. нащо ви дали таку велику хустину подерти на шматочки?» «А чи я, паночко, хотіла давати?» «Приходили до мене якісь два хлопи». Та страшили бабу, що тому сово, бо треба ади пана старосту вітати. А ти, бабо, пізнала б тих хлопів? Ой, паночку, та звідки? Я ледве сонечко Боже розпізнаю, і вас, каже, не пізнала б, якби не те, що дашок від вашої шапки блищиться до сонця. Я, каже, вже дванадцять років як добре не бачу на очі. «А ти знаєш, – каже Постерунковий, – що за таке, може, тебе кримінал чекає?» А баба шкіриця до нього беззубим ротом, та ще й дурної вдає. «Аби сте здорові були, паночку, що ви такі гречні, та жартуєте з старою бабою?» «І будь тут мудрий!» Староста сів на бричку та поїхав, а постарунковий відгороджується – Щодо страйку ми собі ще червоні бинди Причепили і буде нам А народ що? Люди ніц Тепер, чи чуєте, Бронку Пішла така холерська порода людей Що їм море по коліна Але ви таки, прошу, перекиньте Гей той казав, щось через драбину А то зовсім страва прохолоне Ану-ка, беріть ложку, ану, прошу а на мою жінку не зважайте. Вона вже сама бідна не знає, що з нею. Піп взяв на мене пізму і хоче мені жінку з світу зігнати. Не гадайте собі. Вмовляє в неї, як циган хворобу, що в нашому Олесі сидить злий дух, і він, чуйте, вбив Річинського. «Сатана сидить у моєму синові. Чи чуєте, люди чудасію?» і треба вигнати злого духа з християнської душі, і Ади пописько мордує мою, аби вона склонила Олексу до сповіді. Ви гадаєте, що то йому про Олексу розходиться? Еге, і він, сучий син, хоче мене поставити на коліна. Увійшла Василиха, і бесіда поміж чоловіками увірвалась. Саме закінчили їсти. Бронкові – Їжа не лізла в горло, а господар дому щемності рівнявся на нього. А Василиха, не поцікавившись, не дивуючись, чому страва залишилась на тарілках, позливала недоїдки у цебрик, поскладала миски на припічок, прикрила їх білим платком, зняла жертки кожушину і замкнула за собою двері без «Будьте здорові». Коли йшла стежкою до воріт, то висока ставна здавалась ще молодою. Загайчик вловив погляд Бронка. А дід знову побігла до попа. Як чули святіші отці готуються до місії у вишні, десь має по сапанню припасти, аби при Божій милостині панські лани не осипалися з зерна. Боюся, признамся вам щиро, заватко. Аби ота місія мою жінку з світу не зігнала. Я вам кажу, як позлітається сюди оте монаше гайвородня, то може бути біда. Та що ви, загайчику, не маєте чим забивати собі голову? Та цим. Ми їм з хлопцями дамо таку контрмісію, що самі собі не будуть раді. Та правду сказати заватко, «на хлопців і вся моя надія». «Осадчук, уже приїхав?» «А як же ж, був на обіді попа! Чекає тільки, аби вечеря скінчилась!» «Наші люди знають, що не мають забирати слова на зборах!» «Точно так і буде! Ні один комуніст рота не відчинить!» «Зате кожний підготував такого комуніста, що, дай Боже, витримати!» «Хлопці повідомлені про мій приїзд!» «Та де? Ні!» Я переказав Юркові Зарічному, а він же самі знаєте. Будьте вибачні, що залишу вас самого. Мушу до пацяти подивитись, бо Адід пішла і кинула все лоском. Клопіт завадко з жінкою, а ще гірший – без жінки. І качки десь пішли городами. Циганський то народ ті качки, кажу вам. Але аби вам тут не нудилось, то дам щось почитати – Перегляньте собі, аби подай побіжне мали поняття, чим наш отець годує свою паству. Тому то дуже на часі, що ви трохи були привезли, бо то, чуєте, вони нас засипають своїми виданнями, а ми будемо мовчати. Він поліз на горище і за якусь хвилину. Аж дивно, що в того зігнутого вдогу чоловіка така вправність. Був знов у хатчині з невеличкою, огорнутою в зелений пакунковий папір книжечкою. А дід принесла в хату і ховає від мене, боїться, аби не спалив. Точно вам кажу, а я підглядив сховок. Воно, чуєте завадко Вже замало їм людей Христом застрашувати, то вони собі і антихриста придумали. Ви то миттю проскочите очима, а я зараз». Книжечка була з серії «Видання книг релігійного змісту отців Василіан у Жовкві» за порядковим номером 203. Так і називалась – «Антихрист». Автором її був якийсь професор Франц Шапіро. Переклав на українську мову, теж не хто-небудь, а професор Андрій Равицький. Відколи Кось Філіпчук увійшов у ділові стосунки з видавничою фірмою «Міська Ковалишина», Бронкові доводилось пропускати крізь машину чимало подібної макулатури. Проте треба віддати належне. Ті твори і їх автори, тобто всякі компілятори і прямі плагіатори, не видавали себе за інших, ніж вони є. В цій нечистій грі з малоінтелігентним, довірливим читачем все ж таки була крихітка своєрідної етики. Козу ніхто не продавав за корову. Видавнича продукція міська Ковалишина нагадувала повій, яким не залежало на тому, аби їх вважали за порядних жінок. І видання Василіан у Жовкві не були новиною для Бронка. Проте такого нахабного, з дикими претензіями на наукове тлумачення друкованого Мотлоху, відверто кажучи, Бронкові ще не доводилось зустрічати. Прочитавши лише дуже деталізований на зразок конспекту кожної глави зміст, Бронко дізнався, що Антихрист, як передрікали апостоли і папи, буде людиною, що матиме силу сатани, але не буде самим сатаною. Коли ж Антихрист досягне повного муського віку, він виступить як проповідник. Оскільки цей конкурент Христа матиме вигляд звичайної людини і народиться від звичайної, тільки дуже вродливої і розпусної жінки, то всім віруючим, головно католикам, буде дуже важко встерегтись перед ним. Під виглядом добродія і провідника нових правд, і Він може вдертися в організацію, в установу, в товариство, в сім'ю. Звичайно, він не зміг би накоїти стільки спустошення, якби в нього не було посібників. Першим посібником Антихриста був Антіох IV, Магомед, Наполеон I, далі безбожні письменники і нарешті передусім більшовики, які хочуть стерти з лиця землі християнство второвує прихід Антихриста на Землю, ще й шалений розвиток техніки. Розвеселило Бронка таке місце в книжці. Зіпсуття поширюється залізничними шляхами і швидкістю блискавки переноситься телеграфічними і телефонними дротами та кабелями різних країн світу. І тому, нечувана досі комунікація між людьми може тепер накоїти більше лиха за 5 літ, Чим раніше за 50? Цілком згодний з автором, зазначив Бронко Олівцем на полі брошури. Дуже багато місця автор брошури приділив найважливішому питанню. Коли остаточно зійде Антихрист на землю? Різні пророки по-різному, здебільшого дуже туманно, передбачають цю дату. Лише двоє з них визначили її конкретно. Це пастор Есен який у своєму науковому, як дізнався Бронко Творі, коли прийде Антихрист, недвозначно говорить, що час Антихриста прийде тоді, коли весь світ огорне соціалістична революція. Бо навіть коли б Росія, Німеччина і колишня Австрія були підготовлені до приходу Антихриста, то цього ще не вистачило б. А преподобна слуха Божа, Бертіна Букійон ще більш точно визначає цю дату. Антихрист прийде не у XIX, а в першій половині ХХ віку. Іншими словами, вже в першій половині нашого століття матимемо всесвітній соціалізм. Непогано. Дай Боже царство небесне за таке пророцтво преподобній слузі Божій Бертіні. Панування антихриста, як на космічні масштаби, триватиме надзвичайно коротко – всього три з половиною роки. Зате пануватиме він все владно і всесильно. Матиме, як і Христос, силу творити чуда і теж заведе собі апостолів на зразок христових. Одне слово – бідним віруючим буде досить важко зорієнтуватись, чи це прийшов на землю новий Месія – на довершення лиха, той, лже Христос, може успадкувати в роду своєї матері, хоч і легковажної, але затвердженням усіх пророків, прегарної жінки. Чи антихрист, бо він нічим не відрізнятиметься від звичайних людей? Бронкові стало цікаво, яким же мудрим висновком завершує автор цей свій науковий твір. Та шановний професор, Сам зміркувавши, що наговорив сім міхів гречаної вовни і, очевидно, не бажаючи, щоб цотач образився на нього, злегка заграє з ним. Не дається заперечити, що відомості про Антихриста якось дивно звучать і дехто міг би подумати, що вони є витвором людської уяви. Але оскільки про Антихриста згадується і у святім письмі, то автор не пропускає нагоди, щоб опертись на його авторитет і покласти край сумнівам наївного читача. Адже святе письмо це Слово Боже і пише тільки те, що правдиве. І з цього випливає простий висновок все, що написане про Антихриста, теж правдиве. Коротко, ясно і високо по-єзуїцьки. Бронко виписував цитати з брошури коли увійшов загайчик з себриком в руках. «Варуйтеся, аби не заваляв вас. Ну, як там? Познайомилися з Антихристом? У вас то раз два, а я, чуйте, мусив би кілька днів сліпати над тим. Знаєте, скажу вам, я вже сміявся над собою. Як то воно так? Бог усе такий могутній, а допускає до того або йому антихрист вибив кермо з рук аж на три з половиною роки. А вийшли за ворота, які загайчик по-господарськи замкнув на дерев'яне засувало. Видите, як воно? Одні насамперед ідуть до церкви, а потім до читальні, а інші – поза церкву та й відразу до народного дому. А що будемо колись з церквами так костюлами робити, га? Е, пусте питаю – Аби дочекатись цієї години, правда? Читальня Просвіти, новий будинок під бляхою, стояла в центрі села, де скупчилися школа, церква, приходство, громадська канцелярія і буцегарня, прозвана тут Івановою хатою. Читальню Вишні, як і всюди, побудовано на народні внески, і тому справедливо вона носила назву Народного дому. Переходив цей народний дім, як і всюди, з рук однієї політичної партії до іншої, в залежності від того, чия взяла на загальних зборах читальні. З минулої зими читальня перебувала у руках прихильників Ундо. Проте ця обставина ані скилочки не перешкоджала управлінню читальні за гроші здавати залу під збори своїм політичним противникам. Очевидно, Виділ виходив з принципу, що збори так чи інакше відбудуться. Якщо не у приміщенні читанні, то у всякому разі десь інде, а десятка бюджетові товариства не завадить.